Oefstuk 286 Pira Sagies, die onderwyser wil die wonderkynkie uit sig na roem in sy skool hee. Jozef raar die onderwyser aan om een poging aan te wend. Yahshua beskaam die huigelachtige leraar. Na ongeveer drie maande, toe Jozef klaar was met die werk in die dorp, het daar in sekere Pira Sagies uit die stad by Jozef op, op besoek gekom waarby hy ook vir die eerste keer persoon kennis gemaakt het met die kind, wie hy alreed so veel gehoor het. Eindelijk het hy heimelik meer vanwee die kynkie gekom, want hierdie perase gees was in die stad een tweede onderwijser wat weinig te doen gehad het, maar nie te min een baie hoë dink van sy weisheid gehad het. Waarom het hy dan heimelik vanwee die kynkie na Jozef gekom? Omdat hy gedink het, dit moet in begaafde jong sien wees, om wil ek na my school toe bring, so dat dier syf van die my school in beter naam kan kry, as die van my opponent. Hy het om dan ook hoofsakelik met die sienkie Yahshua besig gehou, om oor menige dinge uitgevra, waarop hy dan steeds altyd in geheel afdoende antwoord gekry het, waarvoor hy om baie verwonder het. Nadat hy die sienkie op hierdie manier getoets het, het Pira sa Gees om tot Jozef gewend en aan hom gesê, Broer, die kleinkie het vir sy leeftijd wel en buitengewone verstand, werkelijk waar, jy het een uiters slim sienkie. Dit is jammer dat hy nog nie kan lees en nog geen letters kan skryf nie. Sou jy hom nie na my school wou laat kom nie, so hy by my die letters kan leer lees en skryf? ek sal hom dan ook nog onderwijs gee in alle ander wetenskappe, so hy ook die oudst is, soos as sy voorvaders leer ken en eer. En weet jy, ek sal hom ook leer om lief te wees vir sy speelmaats, met wie hy al dikwels na bewering baie onbarmhartig omgegaan het. En tenslotte sal hy dan ook die wet van Mooses leer, en bekend word met die geskienis van Elohimse volk, en die weisheid van Elohim en die profete en Joosef sê aan die onderwijser, Goed, vriend en broer, maar voordat jy hierdie jongseen van my by jou in die school neem, doe nog een klein toets in die tegenwoordigheid van sommige getuies wat vandag by my is. Sê aan hom alle letters voor en verduidelik hulle aan hom, en stel dan vraag aan hom daar oor. Dan sal jy uit dit wat die jong jongseen van jou verduideliking onthou het, die beste kan oordeel hoe dit met sy talent gesteld is. Die onderwijser het dit dadelijk gedoen, hy het aan die jongs sien die letters van Alpha tot Omega duidelik voorgesê en die tekens ook so goed soos dit vir hom haar was verduidelik. Maria Shua het die onderwijser vol verbasing aangekyk en toe hy hom daar oor begin uitvra, gesê, Oe, u huigelaar van 'n onderwijser, hoe wil u die beta aan die leerlinge leer as u nog nooit die betekenis van die Alpha verstaan het nie? Verduidelik aan my die alfa volgens die ware wysheid, dan, dan sal ek glo wat u my oor die beta sal vertel. Maar om u nou te laat insien dat het nog nie nodig is dat ek van u die letters, hulle vorm en betekenis leer nie, sal ek hulle aan u verduidelik en u die ware betekenis van die letters laat sien. Nou het die klein Yahshua die hele alfabet aan die verbuistere onderwijse verduidelik en het om daarby ook fliks telkens gevra of hy dit wel begryp het. Maar elke antwoord van die onderwijser was so dom, en uiters onvolledig, dat alle aanweesiges hartlik daar oor moes laag. Toe die onderwijser sulke verbasingwekkende weisheid in die kynkie ontdek het, en ingesien het hoe hy daar tot skande gemaakt was, het hy opgestaan en aan die aanweesiges gesê, O wee my, arme man, Ek het nou algeheel verward geraak. Ek het myself skande, spot en skade berokken, omdat ek die sienkie in my school wou hee. O broer Jozef, kom al die jongs sien by my, want ek kan die skerptheid van sy aangezicht en die deerdringendheid van sy woorde nooit verdra nie. Waarlik, hierdie sienkie is nie van hierdie aarde afkomstig nie. Hy moet met sy weesheid wel kan verstaan om vuur en water aan bande te lee. Ek wil vir altyd een dwaas wees, as hy nie lang voor die skepping van die aarde gebore is nie. Ja, wees al weet wat er moederlichaam hom gedraai het, en welke skoot hom gevoed het. Wee my, ek is al reeds dwaas. Ek het gekom om een leerling te kry, en kyk, ek het een onderwijser gevind, wie sy gees nooit sal kan nastreef nie. O vriende, voel met my die skande, a grysaard word dier a sienkie tot a dwaas gemaakt, dit is immers my dood. Daarom, o Jozef, kom neem die jong jongsien by my weg, want hy moet iets geweldigs wees, of a Elohim, of a Engel. Nou het alle aanweziges die onderwijser begint troos, want hy het om jammer gekry van wie wees a groot nood.